zer daudia, eguztia hortzada e, errateatzen ari dela dirudit, ba izke jorko guraldia, <laughs> zuekere horretaz aizazte guna guztia ba, ba bai eme meintzat e, guraldia anklat dagoela eta e, beti ari geha esaten eta bueno, eta guna huetan Alemaniak ba, ba, zer maleku urpean daudela eta tornadoak ikusizian Hamburgoan eta bueno, ba Goraberak izan dira, baina gorabera horien atzien bada ere ezaten duena ba, egureldia zitzegintzen arazen gaizuztela, beste gai eta zitzegintzen Eta, bueno, ba, ez dakit orten eri gertatu gertat, zaiten. Ez bada, eguraldia futbola Egun hauetan, ez zuen gana seguraski ere eritsi da kalentura hau eta hemen bada dira ya, futbol gaiak nagoziak. E, Zurgolarekin lotuta interesgarria, ba, berdeen gazedia, berde alderdearen gazediak, e, futbolarekin lotutako, ba, bandera ikurren, azalpen, ari kritikagin diola, esan ez, ba, horren atzian dagoen patriotismoa ba, arriskutsua dela, Et, gordu asko harritu dira eta serrezu dira eta adi defendatzen ba, futbolaren atxean bandera bat erakustea eh ba eh talde batean jukalari e, hoien atxean dagoen 3 e, ba, dira nazioa den edo estatua den edo zer horrek ez duela jola ba la ba, futboladela eta Eta, bueno, hausnartuen e, bezala, hor, usen dizuet, ea, patrotismo hauek, norako arriskua duten, eta ikurren eta banderen atzean ba, zer izkutatzen den. E, zoekin egote egon baino lehen, askotan bezala metroan entorrela, hor txe, e, zantalia horietan, e, ajaltzen dien, albiste eta, albisteetan, e, irakurri izan deet, gizartean ere, gero eta Alemaniako gizartean geo eta eh violentzia gehiago sumatzen ari dela talde eskubiko, talde erradikalen aldetik eta findako injesten artean e, hemen ere urtzerdiazan e, nagusiki eh galtzututa, baina hor e, gizartaren iruditzat egindako, hauetako e, galdekizun batean e, amar personatatik batek e, ba, lider edo gidadi edo zuzendari dari baten edo, edo e, gizendako lider e, fasizta beharra eta naia duela eta eune, e, amabitik batek uste du Badugula, olako e, marka genetiko bat, zizorrekin, ADNA edo delako hori aipatzen baizik eta, ba bueno, hauen atzean eskutazen dena da, arrazen ideia. Beraz, zakit, gaibat, ustarekin lotuta dagoen, niri behintzat, antenak, zente, jarri zaizkit, hauen zuterakoan. Haueek e, jaso ditut e, gaurkoa ba, hemendik eta ona begiratuta, eta beste albizte bat etorri zaeta zait, zait interesgarria kasu honetan gaur arratxean e, hemen hamburgo hamburgokorrotezloranndaketxean izango den itxaldi baten izenburuaz izenburua eta liburu baten izenburua ere bada. norbaitek ere ikerkeza ikerketaen gaitzat hartu du. Ba, zer den zahartzea eta orain dizan ere borrokan aritzea. Adirudi, e, bintzat Alemania den kasu, beidatuzatue horri zikan nola den kasua, ba, e, gazteria dela, ba, mubileetan, borroketan eta aritzen dena. Eta hogeita mar, ogeita maboz urtetik maboz gorakoek, utzi egiten diotela, ba, ba protestari, borroka egiteari, Ordu liburonetan aztertzen dira, edo entrebizten bidez aztertzen da, zertzen jendea ba, borrokatzera, edo protestatzera, edo antizatera mubitu dituzten gaiak, eta nola agian, adinarekin batzuk horrekin lasaitzen dira. Baina liburunen asmoan da, azaltzea bai dela ere, Gau dela ere batzuk horretan jarraitzen dugula eta naiz eta zerrogei, zerrogei urte e, goratikan izan. Eta bueno, liburonetan hogei tamaren trebizta egiten dira bolako alako espezimen batzuekin eta egian interesgarri liburu hau egunen batean ere ba, irakurtzea, itzultzea edo gurekiko ere konparaketak egitea. eta. Bueno, E, eguzkia, bai, bai, nagusitu da, egu di tanta oiek atertu direla, eta, bueno, eguzkitzu, emango diogu, gaurkoan, amaiera, ez bezatel, ez bezatel, ez bezatel, ez ere kronikak, iluntzuak, izaten direla, urre arte.